L'equip de govern de l'Ajuntament de Tiana convoca els ciutadans i ciutadanes a una audiència pública per presentar-los la situació actual dels comptes municipals. L'acte tindrà lloc aquest divendres a partir de dos quarts de vuit del vespre a la sala al Benis i estaran presents l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, i l'interventor municipal, Antonio de la Viuda. L'audiència pública és una forma de participació a través de la qual els ciutadans i ciutadanes de la vila rebran de forma directa informació municipal i alhora podran intervenir fent preguntes i propostes l'equip de govern. D'aquesta manera, l'Ajuntament dóna veu i participació a la ciutadania en una situació tan delicada com l'actual. En aquesta sessió informativa es donarà a conèixer el pla de sanejament que té previst el govern local per fer front a l'endeutament municipal. I és que cal tenir en compte que aquesta mateixa setmana l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha signat un préstec d'una mica més de 263.000 euros amb l'Institut de Crèdit Oficial per liquidar el deute del municipi amb les empreses i autònoms que li han prestat serveis abans del 30 d'abril de 2001. Una opció que a priori no estava contemplada pel nou equip de govern, com la més idònia, però que ara troben que no hi ha una altra sortida possible. D'aquesta manera ho explicava l'alcaldessa de Tiana a l'últim ple municipal de novembre. Crec que són unes condicions a vegades complicades pels ajuntaments, especialment en matèria dels tres anys de devolució. Però tenint en compte la situació de dèficit que vam agradar en aquest equip de govern. No ens ha tocat cap més remei que fer front a això. La veritat és que amb l'ICON no tindrem prou. Haurem de tenir un altre préstec que formi pla del pla de d'assanejament perquè tant la Generalitat com la Diputació de Barcelona tiren enrere el pla de sanejament que es va acordar en l'anterior equip de govern. La sessió informativa serà aquest divendres a la Sal d'Albenis a partir de dos quarts de vuit del vespre i també es podrà seguir en directe a través de Radio Tiana al 107.2 de l'FM. El proper divendres 2 de desembre, a partir de dos quarts de vuit del vespre, l'Ajuntament de Tiana convoca una audiència pública per donar explicacions sobre la situació econòmica del consistori i els pressupostos pel 2012. La sessió informativa constituirà un espai de participació oberta a tothom en què l'Ajuntament informarà i escoltarà els ciutadans i les ciutadanes sobre el pla d'assenejament que està preparant per tal de fer front a la crisi econòmica que afecta les finances de les administracions. Acosta divendres a la sala Albenis i digues la teva!